Того, про що знали тільки він і вона, Віта, і щось собі заподіяв. Може, отруївся тою ж тоттю. Розбив термометра, вдихав запах ртуті і помирав у страшних конвульсіях. Бідний поет сам себе покарав. І Віта шморгнула носом, щемкий жаль, огортав її душу. Потім сумну новину передавали ще раз, і диктор за могильним голосом сказав, «Похорон Володимира Миколаївича Сосюрі відбудеться завтра на Байковому кладовищі». Віта тієї ночі прокидалась кілька разів. Смяно блимав ліхтар за вікном. Ліхтар, який замість місяця розливав ртуть на її очі. Хай не карія світло-сірі. Очі сліпли, знову розплющувались. А може він розливає ртуть на мамині очі сусідній меншій маленькій кімнаті? Піти, подивитись, розбудити маму? Ні, мама добра, вона не може нести покару за доньку. Уранці Віта вже знала, мов повинна, зобов'язана – піти на похорон таємничо жахливого, але ж і зворуштово-нічного поета, її поета. Вона втекла зі школи після другого уроку. З трьома пересадками, розпитавши кондукторів, дісталася з портфеликом в руках до вулиці, яка вела на байкове кладовище. Біля воріт тупціли, утрамбовуючись чобітьми черевиками сніг, міліціонер і двоє цивільних. Спитали, куди вона йде. Дуетом по півречення. Куди ви, і другий, ти йдеш, дівчинко? «Ні, ти йдеш, дівочка, втім, російською і українською. «Я приїхала на похорон Сусюри, – сказала Віта, – і далі жалібно, видатного українського радянського поета. Злякались би нам здалось, її таємницю, як і Сусюрину, ці двоє у сірих пальтах розгадали і протикламувала. Коли потяг удаль загуркоча, коли…» І затнулася, багать забула слова. «Як же там далі?» Треба щось революційніше, полум'яніше. І вона задекламувала несподівано хрипким голосом, що зірвався на тонюсінький дівочий фальцет. На Майдані, коло церкви, революція іде. Хай, чабан! І з жахом знов спинили, забурмотіла. Ой, пробачте, це течина, течина, Павло Григорович. Зараз, я пригадаю. Володимир Миколаївич, Сосюра. Вона затнулась, тоді підвела очі і випадала в обличчя молодшому з тих двох, у сірих пальтах міліціонер щось відійшов у біг. «Я комсомолець! Стріляй!» «Бачу, знаєш, то очі Сосюри!» Посміхнувся, але якось мобина смішливо, жовчно, же так далось другий. Доволі відразливий чоловік у сірому пальті. «Я бій одлуна, жовто-сині знамена, задріпотіли на станції знов. Я справді знаю вірші Сосюри!» «Віру, тільки похорон буде о 14 годині. Доведеться почекати. Ти з якої школи?» «Я?» І тут Віта несподівано для себе збрахала, бо... бо злякала ще більше. «З 27-й?» «Ну-ну, жди, якщо хочеш». І Віта ждала цілих три години. День видався морозний, сипав тихий, але в лапати сніг. То переставав, то знову починав іти. Мовби теж не міг ніяк дочекатися похоронної процесії. І Віта геть замерзла, топцювала, як перед тим ті троє, на місці вздовж огорожі, і ноги в теплих черевичках геть мерзли, і заповзав мороз у рукавички, пав за щоки. Людей колобрами побільшало. Приїхали у чорній машині. «Ой, воронок!» – пригадала Віта чути десь у дворі слово. Виструбили на сніг міліціонери. Після командира серед а частина пішла всередину, частина стала обіч входу. Додалося, сірих чоловічків у сірих пальтах. І Віта навіть подумала, «Мо міліція і ці сіру пальціяні будуть хапати тих, хто не знає крамольні вірші, хто знає крамольні вірші. А ще ж кажуть, так вчителька Тамара Гнатівна казала якось. Сусюра писав, що треба любити Україну, якось не по-правильному любити». Та Віта хоч і пройшла вздовж ажурної огороді, вернулася назад, мусила вернутись. Цікавість, що ж трапилася далі, переважила страх. І вона таки дочекалась дивилася на людей, що підходили і підходили до цвинтаря, просто підходили з журними обличчями, потім на солідних і простіших учасників прибулої похоронної процесії. А разом з усіма зайшла всередину. Лише на коротку хвилинку, коли зняли труну з машини, щоб нести далі, побачила лице свого поета. Спокійне, загострене, воно попливло над людськими головами, і на мить здалося. Поет загадково посміхнувся. І Віта здригнулася, посмішно відвела очі. Жалібна мелодія на серце. Потім на травному мітингу до неї доносилися лечотні слова. Тільки одного разу наприкінці, мабуть, колючий вітер подув у бік, де стояла, почула виразно, хоч і дуже тихо. Холодно, ой, холодно буде тобі, поете, тут лежати. І Віта стала нам шпиньки, на чиїсь плече сперлися. Обличчі того, хто говорив, здалося знайомим. Якесь наче неукраїнське, татарське, монгольське чи що. Я раптом перегадала. Вона ж його бачила в шкільному підручнику з української літератури. Тепер наче зійшов з того підручника, з фотографії. Теж поет. Андрій. Андрій Малишко. Андрій Самійлович Малишко. Вон, хто промовляє. Едик мусив полюбити Сосюру. Тепер поетова таємниця лежала разом з ним, вже не таким ніжним, таким тривожним у могилі. А своєї, свого відкриття Віта нізащо за що не видасть. Нікому, навіть мамі, може, може колись Едикові. Едикові? Дивно, що подумала про нього, що могла довірити свою таємницю. А ще Віта привезла інший, саме йому подарунок. Каратькома на зекономлені гроші купила карта, то бачила, він так любить сорочку. Зіна, проте сказала, що її не пропустять, заберуть під час шмону. Шмону. Ну, обдивлятись, обшукувати будуть. Їм зекам, не можна таку одежу носити, хоч і носять. То як же, не брати? Бери, є надійний спосіб. Як приїдемо, одягнеш на себе. Підплаття, може, й пронесеш. Попробуй. Не розстріляють. Едик буде радий. І вранці при під'їзді до міста в туалеті Віта одягнула ту сорочку. Наголе тіло, замість компінашки, як радила Діна. Подумала, затревожилась, як іде скидати, буде роздягатись, не вжав багачку, чи як там називають, де вони живуть. Ні-ні, але ні, то чого везла? І шли тремтіла. Їхали, а вона тремтіла, І від того, що несла на собі потаємну сорочку, яка призначалась Едикові, дорослому дядькові, котрий був для неї ніким.